Shalom alechem du ret Yeshayeh Scheffer seit pagrist auf reddende bicher a serie recorded in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisierten by night durch en jidischen bicher center in amherst massachusetts az er wird leinen zusammen miten vorlehner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 Sholem Aleichem, the Sammy Rohr Library of Recorded Yiddish Books, is a preservation project of the National Yiddish Book Center in cooperation with the Jewish Public Library of Montreal and is made possible thanks to the generosity of the Rohr family of Miami and is lovingly dedicated to the memory of Mrs. Perla Gelbard Rohr. Jewish Public Library of Montreal, Yiddish Talking Books. Rekordet April 1995 Jirische Volksbibliothek in Montreal Redentige Bücher Drei steht von Schule Masch Erster Teil Peterburg Gelehnt von Blume Vogelgang Kapitel 1 Jid und Christ Von der Warschever Bahn haben sich geschleppt in dem Dach zu gäin de Schnee einspannege mit Streu eusgebette Schlitterlach ebber was en senski Prospekt a läuft zum Isakiewski Platz reihen ganze höm sich gezeugende einspanne de formen ein is a teil in orange cheese verbundene lappcheese andere in filzene stevo höm gebarbte schäpsenpelsen als er wie sehr rechischig ungegossene schwarzglanzige Pferd. Mensch und Pferd haben schwer gerühten, topschendig in der zergossenen Blotte, was hat sich gemacht auf der Oberflache von dem eisverkoppelten Brug, in dem schwer verbrühten Nebel, was hat sich aufgehoben von den Kanalen und gelegt sich über ganz Peterburg. Von Zeit zu Zeit ist gekommen zu fliehen eine leichte Träuge. Die schwarzblischenden Gefährt haben verspritzt mit Blotten die Furmenis und das hat sie gegeben eine Töme für Schilder und Reden. Seine Meiler haben nicht gerührt, haben sie sich nicht durchgeschalten, haben sie gerettet zu den Fährt. Da anrufen die Gse mit den Zärtlichsten Nehmen, wie man redet zu einer Neustürwelt. Und da schildern die Gse in die Geschlechterereien. datsch haben die formannes auf sehr enge schnittens gefährt von dem warschever boxal in saarß hauptstodt die reichte mir von die warme lände dem eusterbelden fein von de champagnenfelde was de stodt hat verbräucht mehr wer halbe welt geschlossene waggonen haben gefird reusen nellken feilchen Ommeses von der Riviera in Zarst-Holbstadt. Die friedseitige Früchten, wo sind der Zeugen geworden in Warmheise, der Österwelt der Parfumen, Seifen und andere Kosmetikerartikel von Frankreichs besten Fabriken, verschiedene Mineralen und Mineralwässern mit einem Wort, all das beste und österlichste, was Europa hat vermogt. is er rein gekommen in a groisse masse in der hauptstodt durch der bahnverbahn die, Bahn. die reichte ma von russland klende seiner nacha gekommen peterborg durch andere bahnhoefen auf einem von de seitengässler wo sener rausgelaufen vom waschen der sensge prospekt über welche de einspanne schlitten haben sich jetzt geschleppt mit de kastens wein und blumen ins gestandener grois alt haus Das Haus ist das Gebäude gewesen in den Zeiten von Alexander I. im Peterburger Ampil-Stil. Gel-upgefärbt mit zwei Ereingängen, welche vier Schweizerin in Livreien haben beobacht bei Tag und bei Nacht. Der größere unheimliche Gemach, welcher hat vernommen ein Stück von der Gasse in Front und ein halber Gasse hinten in Häuferhäusch, ist im ganzen Bestanden von einige reiche Güeningen der hinterste Treb seine Gefähr vernommen von einer General Salmone, der Generalsalmone der Eigentümerung von Holz die zweite von reichen gut besetzte dem ganzen obersten Stock hat vernommen der geschweurener Advokat Salomon Osipowitsch Kalpen schönen Korridor allein von Sotarois geführt zum berühmten Advokats Aufnahmzimmer ist von drei Jahren sei er noch mittig vorgewein mit Klienten. Der Korridor ist gewinn an echter Peterburger, gut beleuchten und gut geheizt und ausgeleikt mit reuten pluschen in den Wannen. Der Wendt sind gewinn verhung mit größe, umgelumpeter Ampierspiegeln. Ist angenehm gewinn zu warten in ihm. Und die von den Klienten, welcher haben gewusst, Unterzukäufende im Schweizer haben sich aufgehalten in Gordau bis vierer Säge, wenn die Tiere von den großen Vorderaufnahmzimmern von dem berühmten Advokat von sich öffnen, kann dieser sonst sein, der erste Zügelöser zu gelassen zu werden. Wenn die großen Tiere von Advokatswohnungen sich aufgeheuert haben, ist das große Haus übergepackt geworden mit Menschen. Jüden, Päurien, Präzien, von aller russischen Provinzen haben sich getrunken, da arbeut die menschen gedrückte von der zarschen beamte verfolgte von den unmenschliche gesetzen gereudete durch gerichten prokuroren gepeinigte von der stutsche wilkür herrschende natchalniges haben die alle menschen gesucht schutz in der holbstut und in palathes in der, der herrere gerichten bei der herrere beamte peterburg der stut von zaren und beamte der herrscheren über hundert millionen verspreiter verwechsel von der herrt hat zugezeigt tagtäglich tausender und zehnder tausender von aller ecken von weiten und breiten russland wo sie gekommen suchen in dem misrachen europäischen bäcker recht und gesetz schutz und protekt sie konzessiones und privilegies weil was der einzige stut hat gehabt zu suchen über der größer, breiter und reicheren Imperie. Ein gewisser Teil von der Suchen in Peterburg haben ungefährt dekoro, der Aufnahmzimmern, die öffentliche und private von dem Advocat Galpen, welcher Hochaid ist er doch gewebt reimt, überhaupt Russ war mit sein guten Kopf, mit sein glatter Zung Der Advokat ist gewinn verrechnet als einer von den besten Rednern in Russland und mit seiner einflussreicher Bekanntschaft. Die breite, heurige Korridoren von dem Advokatsaufnahmezimmern, welcher um sich verleuern, in plunder dicke Weitkeit, sind gewinn bestellt mit heurigen, breiten Appierschranken, voll mit Kodexen, Senatbeschlüssen, Gerichtsentscheidungen ein andere Jubilspodent wie her Arum auf der helsene mahognene Schaufisch und Bank seine gesessene wenige Ruschewikienten das reuf jeden von der Provinz sei hat man zuerst reingelass zu der Assistenten von dem Advokat meistens sind es gewei Menschen wo sie mal da raus geschickt von seiner Wohnung zaut Die mehr komplizierten und interessanten Prozessen haben die Assistenten ungenült von sich und sie abgeschickt in ihre Privatbureaus. Die gut interessante, sensationelle Prozessen, von welchen die Zeitungen wollen schreiben wollen, revolutionäre Prozessen, alle Lust haben, oder andere solche, hat mit Zügelusen zum berühmten Advokat. In die kleinen Lebenkartoren haben gewahrt, reiche und kuschövere Menschen zufrieden, durch seine Gewehren durch roffreiche Größe Holzsochen, Nachtsochen oder Zuckersochen, Erste Gilde. Weil sie sich mit dem Advokat, mit jaschen Gewehren, wegen Konzesses, wegen einordnen Kindern in der Firma, als sie so mögen wohnen mit seinem Moskau in Peterburg. Nur im Salon, wo die Fenster sind Gewehren behungen, mit schweren, seidenen Portieren, umgestellt mit breiten, größen französischen Stühlen, die Wendperhungen mit Bildern von Leviton, Erwasowski und dem nervös berühmt gewordenen Reddich, auch angenehm hinter dem Einfluss von der mit Kunst verinteressierten Tochter, voll mit größe, reichen Bronzen und um Peterburger Basis, hat die Dame von Heuss untergehalten an äußerst gewählten Gast, welcher hat euch, wie alle anderen, gewahrt auf den Advokat, dem wirklichen Statsky-Sovjetnik, Senator Akimov. Für alle anderen Klienten hat es geheißen, dass der Advokat empfängt noch nicht. Er hat sich einfach spätigt bei sehr einem wichtigen Prozess vor er dem verteidigten Senat. Dem Senator Akimov ist auf dem direkten Befehl von dem Advokat gesuge worden, als der Advokat beit bei ihm antschuldigung. Er ist vernumig mit a sehr wichtige Arbeit, von wo es hängt ob a Menschensleben. Und er beit ihm, als er soll a Fertelschuh verbringen in der Gesellschaft von sein Freund. Das Warten hat aber gedauert länger von a Fertelschuh. Der Statski Sowjetnik, a niederrige Wichsiker, mit der glanzigen, hoichen Stehlen, weil er da greicht bis denn plich in mittenkopf mit der gescheuern bärderle hat mit seine weiche kemat weibliche hend nach weiß gerieben sich über seine knie seine bläue eugen haben unruhig sich geworfen von ein näxten salon zu manden mehr über den verdruß wo der jid wagte ihn zu lassen warten eider über der ursach pus so dem her gebracht und jeden salon Er hat sich aber gemied mit allen Möglichkeiten, nichts zu lassen merken, seine Aufregung. Er hat geredet mit der Madame wegen gleichgültigen Sachen, wegen der Opere, wegen schlechtem Wetter und wegen dem Bahnumglück, welches er getroffen hat in Kapkaz. Die Dame, eine mitteljährige, eine dickliche Gebäude, Brunetten, mit schwarzen, glanzenden, geseidenen Hohen, schwarze, scharfe Bremen, mit einigen wunderbaren Scheinfleckerlach und Schreiberlach in ihren Backen, mit ihren vollen Meul weißen geschliffenen Zehen und mit ihren Peruschnur auf dem geschickten Pariser schwarzseidenen Kleid. Hat uns gesehen, wie die genutzt sind. Ihre länglich geschnittenen Augen haben mir von ihm gegeben mehr am mongolischen oder jüdischen Eussehen. Und wenn ich die besondere Lage habe, in welcher der Senator hat sich gefunden, wo es hat geäbbert in seinem Kopf, wie er zähnweitig, seit er hat sich gefunden in jedem Salon, hat er nicht wissendig verwusst, er streicht auf er viel die Ernstigkeit von der Lage, in welcher er sich befindet. Wenn nicht du so sorgt um die Zeit, wollte er sich gar nicht kuscheltig mit der Dame amusiert. Sie hat sich gehalten frei, umgezwungen, Er hat gerade mit der Natürlichkeit, wo er dem Senator zuerst nun hat verwundet, als er jüdische Freude soll sich er als so erhalten in seinem Gegenwart. Und er noch ihm imponiert. Derweil ist der berühmte Advokat gesessen und hochgeschnitzt und hielt ihn im Hotel, wo es etwas er österlich gemacht wurde, in Spanisch und Renaissance, und hat ausgesehen wie ein Traum. aus einem schweren kreuzen mahognenem schreibtisch in sein privaten kabinett der große kabinett ist gewebt bestellt mit schwere geschnitzte biche schranken beleuchtet mit schwere weiche te warenen bestellt mit schwere lederne vertälen beleuchten mit licht und der grüne scheine sein großer kapu schwarz gemischt mit grau ist gewense scheubt Und der schwarz-grüne Bärdl, was hat eingefasst seinen länglichen Puhnen wie Aram, hat Beuleter herausgebracht seine jüdischen Charakterstrichen. Er hat auch gesehen wie Aräberle. Dabei ist noch etwas Jeschiewe-Burcherische Jugendkeit gelegen in dem weichen und gleichen Verlag von seinem obersten bewachsenen Leben. Kein Schirmpapieren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 Er hat schon etwas gehört von der unangenehme Lage, in welcher der allmächtige Senator befindet sich. Er hat es auf dem Zeitpunkt der Fynn Verstelltheit noch zu wissen gegeben. Und etwas mehr hat er gehört in den Korridoren des Senats. Es handelt sich wegen einer falschen Unterschrift, was der Senator soll haben gemacht, wegen größeren Verschwendungen von Regierungsgeld. Er, der verbissenste jeden Feind,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 Es ist gewiss da etwas an Ursache, für was der Minister will, als er Akimov so fallen. Heißt es, als ein Häuf hat man sich abgeschockt von er Akimov. Für was ist man etwas gekommen zum Jid? Kollegen haben geraten, Kollegen haben zugeschickt. Dem Jiden wird keiner nicht räuchert sein, um ihn zu er Akimov. Oh, wir kennen euch. Es ist ein Spiel von Taibo. Es soll es heißen, Als der Jied nimmt sich hinter all das Ding zu verteidigen, falsche Unterschriften, Verschwendung von Rodierungsgeldern und mehr Gesein von seinem verbissensten Säune, Abifa-Geld. Sein Körper hat gearbeitet, flink und dabei, hat er sich zugebrümmt mit der Gemurrenügendl, von was er hat sich nicht gekannt, aufgeweinen. Unäufig, dass er da war, ja, hat der Advokat weitergezogen den Foden von seinen Gedanken. Akimov, der Vorsitzende, lernt er zurück. Und der Fah, was er Akimov ist, der verbissenste Jedenfeind, ist besser, takke, jo. hat er übergefolgen dem Effekten sein Gedanke. Zeitungen werden schreiben von der Dieler. Ein Spektakel für ganz Russland. Gewiss, und das, was ich für ihn verteidigen, bei dem effekt machen noch scheine dicke die jury steht außer jeder politik und jeder leidenschaft ein beispiel von unparteiischkeit ein obsegen sich von rare euer nächten verteidigt der revolutionär hein als stadzki sowjetnik als jeden feind die jury, der jury kennt kein gangpartei der reise gesaberer paskunna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 wegen Kompromissen sein prinzip ist nicht zu verteidigen das wo es es nicht ehrlich und wann weiß sie mit da auf eus gefinde von marie wie die sache halt und wie sie wird sein also fallen wir handeln ist es akimov oder das ist ein unbekanteres waschig unschuldig verteidigung gegen alle men schuldig obzeugen sie Also wir haben ständig gehandelt in allen Fällen. Er ist stolz geworden auf sich über seinen Beschluss. Innerlich hat er gefühlt von der Kumme geprüft, euch bloß in ihm eine Feierung. Größerer Kimmhoff, wirst du jetzt zappeln zwischen meinen Fingern, wie ja er jeder bei einem von deinen glänzten Abschallnig ist. Nur er hat geprüft, leicht zu verstecken das Gefühlt von Hass und der Kumme, Durch ein viel stärker und nehnter Gefühl, durch das Gefühl von Eigenliebe, mit welchem sein ganzes Wesen ist ungefühlt geworden. Wo er, ein jüdischer junger Mann von der Provinz, ist er gegangen so weit, dass die Senatoren warten bei ihm im Salon, suchen bei ihm Schutz. Das Gefühl von Eigenliebe hat ihm gegeben, die Wehren der Hand rein zu kämpfen gegen das Rassengefühl von der Gummik. und hat aufgehalten die Wug von Gerechtigkeit, wo es er hat gedenkt, als der Jury muss in alle allen Fällen und in allen Zeiten uphieden. Die, wo suchen bei mir Schutz, sollen es haben. Mehr gesagt, wer es ist, aber nur die, wo es haben ein Recht, beschützt zu werden. Er hat gesagt, der Dose gewährt nicht noch in sein Gedanke, noch höher, mit der Betonung, gemacht er so, wie er wollte gerät von den Geschworenen. Und etwas wie mit der Kieven, wendig unterstreichend sein jüdisch Aussehen, hat er mit den Fingern noch mehr zuschäubert seine ständige, heute Hohen, sein kurzes Berdl und seine Reihe mit den langen Händen verlegt auf hinten, im Salon rein, zu empfangen dem Gast. Die Begrießung ist gewesen eine korrekte, noch eine kalte von beiden Seiten, was beide Seiten haben nicht gekonnt helfen. A er Kimhofen hat der Advokat nur gekannt von Sehen, und er hat ständig gedenkt seine chittere, bleue Augenlach, wo sie haben gekügt auf ihn, wenn er hat in der Senat-Kommissie verteidigt habe sein Eissig. Der Advokat hat sich nicht gekannt, helft von Sehen dich, durch gut bekannte Puhnen von dem Vorsitzenden, welcher hat ständig gekügt auf ihn mit allerzunästiger Verachtung. Die schwache menschliche Leidenschaft von dem Komme hat verbrannt die gleiche mules von der jury aber die madame weil hört wie eine gemeinte menschenkennerin verstanden als ding wo schimmt vor in ihr mansmeier hat da er rois geholfen in der lage gut verstah sich zu geld reinzugeben salomon osipowitsch ich hab meine azapo sitzende wie sie haben dem satel a gimmer auf ungegriffen hat sich schon gelangweiligt in meiner Gesellschaft. Entschuldigt mir, Konstantin Ivanovich, ich habe nicht gekommen, früher reingekommen. Die Pflicht für meine Profession hat mich zurückgehalten. Ich habe gemüß Zugreiten achten, die sich sehr neugierig und heilig sind. Sie müssen morgen früh sein und gerichtet. Und ein Menschensleben hängt davon ab. Ich verstehe, die Pflicht von der Profession ist die erste Sache. und mir haben du übrigens die zeit sehr gut verbracht mit da erfrau er seid mal ru vergessen den putter snommen ich hab nach euch gesucht hat die madame gelacht olga michail lovne jo jo olga michail lovne mir haben du sehr gut verbracht die zeit mit olga michail lovne hat der senator übrigens den genommen wer wollt sich im gut gewollt hei lernen Die Mannsbillen sind gesessen, beide haben nicht gewusst, wo sie zu sagen, wie er soll, ein Reise zu führen zum Gespräch, welchen beide haben gewollt zu haben. Und es ist wieder gewesen, die Dame von Haus, welcher auch ein Reise geraten wird. Wie ich verstehe, ist der Vorsitzende gekommen zu dir, Salomon Osipowitsch, und zu dir hat er sich gemütet und sich gelangweilt mit mir die ganze Zeit. Ой, Ольга Михайловна, ходрэх. Дус бенер такеге, күмтс אייך, э шал Соломан זייд морг. Шалман Осипович, האט דער адвокат יבערגראזט זיי נוмен. זייд морг יאר צו אייך, шалман Осипович, וויל דער זיך נישט בימי אין איינציגע אין מיינקא кабиנעט. Ду וויסטൻസ് морг זיין, Ольга Михайловна. יא-я. יער וועטൻസ് морг זיין, Ольга Михайловна. hat der Senator Ebergräser die Wörter. Ihr versteht eine mannsbillische Sache. Im Kabinett beim Advokat, in den tiefen, lederen Stühlen, beim Schein von den großen, breiten, grünen Lompensschirms ist durch Gespräch zwischen den zwei Mannsverscheunen umgegangen, viel ungezwungener. Ihr seid nicht verwundet, mich zu sehen, du bei euch, Salomino Osipowitsch? hat der Senator umgehoben. Herr Doktor und ein Advokat haben kein Recht, nicht sich zu wundern beim Ausführen seiner Professur. Übrigens wird es schon sein, also freundlich, mich zu bekennen mit der Ursache, welche ich hab zu verdanken die Ehre von eurer Besicht habe. Das wird euch einseitig stillen meine Neugierigkeit. Hat er noch gar nicht gelesen in den Zeitungen? Wusste Zeitungen schreiben, Das interessiert mich nicht. Wir haben gar nicht gelesen im Weißen Gurnisch. Solomon Ossipowitsch, mich fiel zu euch als sehr ernster Ingen. Ihr wisst meine Anschauungen und meine Stellung in der Gesellschaft. Also ich habe doch bei sich geboilt, zu suchen, schützen bei euch. Es ist der Fall, weil ich will weiß in der Welt, als ich will sich nicht schützen unter dem Mantel von Minister von Gerechtigkeit und ich spür sich nur behaltene Schuten von Häuf zwischen meine Kräube befreint. Alls kleiben die Eich als mein Verteidiger, ein Menscher sozusagen, ist meure vorbereitet, welcher steit äußert der Reit, steht, die einflussreiche Sphäre, nach sollte sagen, a fälle gestimmt gegen sei seit meure vorbereitet. Er wird es beweisen der ganze Welt als sich schreib, als sollte sagen offen verhaltenen. einer Reihe was willkommen für einen Menschen seit mehr also jetzt sagen was belang zu einer andere Sphäre zu einer andere Klassenmenschen also jetzt sagen weil mehr gelebt wären es wird man ein besseren Eindruck und sie werden wir wirken euch zuweisen mein Umschuld mein absolute Umschuld indem was wir, wenn sich bald überzeigen, ich bin hereingefallen gegen mein Willen und Wissen. Solomon Osipowitsch hat mit der Kieven gelost dem Senator, sich plantern mit die Werte. Er hat ihm nicht daraus geholfen, mit keinem Wort, nicht mit keinem Bewegung, sein Pune ist gewinn eisenhart. In die Rede vom Senator, überhaupt in dem Österreich andere Sphären, hat er eingesehen, als sein Herr Schure, als der Senator, ist geboren, geschickt zu ihm von anderen Advokaten, welche haben ihn nicht gewollt, ohne die Diener, ist er richtig. Und in Österreich, andere Sphären, hat er gekannt, den berühmten schwarz-mädigen Advokat, dem Deputaten Sologup, bei welchem das gewesen aber liebt wurde. Wegen was handelt es sich eigentlich? Efter wird hier sein, also freundlich Konstantin Ivanovic, mir bekannt zu machen mit dem ganzen Union, hat gesagt, der Advokat zu rücken. Es handelt sich wegen der Unterschrift von Natschalnik, vom Büro, von meinem Palate, von Weltunion, von welcher ich bin der Vorsitzende, obwohl es morgen eine Reise gekriegt wird von der Regierungsbank 100.000 Republikum, Radikale Zeitungen und andere Revolutionären haben gemacht, auch Bill Bull of Mir, als ich habe es untergeschrieben, die Unterschrift von Natalnik vom Büro, Michael Krasnikov. Was das ist doch ein Schemesform. Also wer weiß, bin ich doch der Vorsitzende von der Palate. Und ohne meine Unterschrift hat man das Geld nicht gekonnt, auch ausgeben. Hat man das Geld auch ausgekriegen? Ja, wer hat mir das Geld der Reuß gegeben? Wer? Wer? Der Teiw weiß wer. Mein Sekretär, der Wissenschafts-Nachalnik, der Nachalnik von Piro, wer weiß wer. Und hier Konstantin Ivanovich hat hinter geschrieben, dass mir soll das Geld bereis geben. Ein Dach sehr unter geschrieben. Ich bin doch Vorsitzender. was weiß sehr richtig oder nicht richtig der lang das papier papieren mit ander papieren und unter geschrieben und der unterschrift von Natchalnik vom Büro Michail Krasnikov ist gewei unter geschrieben auf dem papier oder nicht der Senater hat sehr gleich gesetzt und dem haben sich doch die ganze Sach dachte sich gewei mit alle Petchev ist ich stande da er nicht gewei eine falsche Unterschrift gewählt. Und, und übrigens, wer kann gedenken? Und wegen dem bin ich doch dagegen gekommen, mit der ich mich erschaffen sei. Konstantin Ivanovich, der läuft mir auch zu erklären, eine sehr wichtige Linie, ehe damit gehen weiter. Erstens muss ich auch sagen, dass das, was wir reden tun, in meinem Büro, wird verfallen zwischen den vier Wänden. Keine Hört und Stonisch. Ich helfen euch, alle Tieren zu weisen nach, als in den Vorzimmern und in den anderen Zimmern gibt es kein Mensch. Die Wände sind dick und keiner hört uns nichts. Und als Advokat ist meine Pflicht, euch zu erklären. Mir dachte ich, ihr weißt das Punkt so wie ihr. Ob ich macht nicht, könnt ihr, seid ihr doch alleine geendigter Jurist. Nein, nur zwei Jahre akadätische Schule unter mir. Seit morgen, ich will auch klar machen, Otwus. Wir Advokaten sind ein Punkt, also wie die Doktorin. Um zu geben die Refuge, muss der Doktor wissen, die ganze Krankheit kann er sich kennengelernt werden, dem Diagnose. In deren Sicht sind wir nur nicht kein Menschen mit Leidenschaften, nur wie Gelernte, welche er Behandlung objektiv auf wissenschaftlichen Ideen behandeln. Du simmert die Wind, du müssen wissen, dem Ganzen nehmen es. In das Gesetz ist es so ähnlich, als keine Erklärung, wo es ein Klient macht, in einem Privatbüro zu seinem Advokat gar nicht genommen werden, als Eidesugend in einem Gericht, gar nicht ausgenutzt werden gegen den Ungeklugten, in keinem Fall nicht vom Prokuror oder von einem anderen. Und es ist streng, gegen der Ethik von der advokatischer Profession zu Eberhasern allepa des Sammeln nunst dem Menschen durch wo der Anwalt hat gehört von sein Klient basier in sein Kabinett also in der Hinsicht konnte er sein absolut sicher der Senator hat sich aufgesetzt Aufgehoben sein Kopf, seine Bläue Augen sind er nicht überlebt geworden, sein Haus und sein äußerster Lieb haben gezittert vor Aufregung. Ich will noch allem in Asir sollt nicht vergessen Salomon Ossipowitsch. Er hat gekriegt mit den Zehen dem Numen. Asir rät zum wirklichen Staatsgesowjetnik, Vorsitzenden vom Senatorischen Komiteet über die Union für den lyrischen Weltmonopol, genannter Graf Konstantin Ivanovich Akimov und ich will ein sehrsult nicht vergessen sagt der Anwalt mit der gut schmeichlerei aus seinen bleichen Lippen verziendigt die Eugenie er redt zum Verteidiger von demselben Konstantin Ivanovich Akimov bei der Verter und der Anwälte zugerichtte silberne Papirosenkästle zum Graf ich hab go vergessen, ein rein zu landen, zu reuhern seit Molcho. Amenet hat geherrscht Tilkeit. Has mir welna soe unheben, wel mir weitn schgehen. Is a scho unser beidens Zeit, sogt der Advokat. Ich hab gedenkt, als wenn ihr sind gekimmt zu mir, als a sie hat mir eus geklemmt zu schenken euer zu treuen, wo sich was sicherreich. als sich weiß es wie zu schätzen und zu ehren sind der great in ganzen Meer sich zu vertrauen vor mir müssen haben einer zum zweiten zutro und vergessen alles was scheitend sucht der mir verlassen dem kabinet die verschiedene klassen uns fern zu welchen mir belangen die verschiedene ansichten was mir vertreten mir müssen gedenken als mir seine beide interessiert in nein in derselbe sach ein Punkt also wie ja heule, er wollte wo es verlor sich den ganzen auf seinen Doktor und vertraute ihm alle seine Geheimnisse die intimste Sache also muß dir er sich mir vertrauen warum noch also ist mehler as ihr er so lag er beilbig sein erruchte kriegen sie sich von der lage welche eher als professioneller fachmann muß der kleren fa genug ehrens verraher ehre und freiheit Der senator tat gesessen schweigend deck und er schaß sich gedacht als er werd kleiner punkt wir er wurde sich untergebeugen mit seinem schwachen rücken unter die klappende reit von dem advokats metallener stimme sein gesicht ist bleich geworden seine augen halb vergläisert und seine kleine klore zein haben sich in ganz neruisch gewissen von seiner nische zugehend gelüpft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 wenn man daher gegeben das papier unterschreiben auf der schuppe von 100000 rubel ist gewende friedicke unterschrift von nachalnik vom büro oder nicht ich kann nicht gedenken hat gesucht der senat euch meiden dich dem advokat zu blicken was heißt ihr kommt nicht gedenken das ist kein terrets nicht ich will echt noch amodermonen Wenn ich rette so zu euch, ist es der Fahrt, weil ich will auch verspuren die Unangenehmlichkeiten von euch fragen vom Prokureur. Und ich bedarf euch nicht der Munnen, also beim Prokureur muss es schon die Antworten sein, Chlori. Der Senator ist noch kleiner geworden. Es hat sich geducht, als er werden ganzen eingekocht unter dem Advokat starker Stimme und dringendäugend. Ich bin damals gewesen in einem Saatzustand, wo sich gar nicht gedenken. Es ist gewesen der Geburtstag von meiner Freundin und es ist gewesen der noch, wie mir haben wir ein bisschen Eis getrunken. Ich verstehe doch Salomon Osipowitsch. Ich verstehe. Wo hat er untergeschrieben, das Papier? Bei sich in der Heim? Nein, Salomon Osipowitsch, hat schon der Senator sich untergegeben. Es ist nicht gewesen, bei sich im Kabinett, euch nicht im Büro von Senat. Es ist gewesen in einem Ort, wo sie es nicht schön auszusuchen. In der Wohnung von der polischen Sängerin Petrovna, Maria Petrovna. Dort hat man auch gebracht, das Papier unterzuschreiben? Jo, jo. Und wer hat es auch gebracht? Nicht der Sekretär? Nicht der Kurier von der Palate? Nein, nein, du sollst mir gegeben der kleine Beamte schuldigen,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 hat nicht untergeschrieben. Das hat Schulgen allein untergeschrieben von der Charlie, nicht wahr? Und er hat gewusst davon. Nein, nein, nicht gewusst davon, wie Gott lebt. Nicht gewusst. Wie er so gekonnt, wissen, hat das erst geschehen auf den zweiten Tag. Und das Geld, wer hat genommen? Schulgen zu den polischen Singern. Eine Hälfte Schulgen und eine Hälfte polischen Singern. Und er hat gar nicht genommen, Der Senat hat nachher mal geprüft, euch scheiben sein Porne mit seinen Augen. Na er sah seinem Bart a netter gedrückt gefangen von advokats strengen eisernem Gesicht. Na 50.000 an neuer Kaufzobatzun. Na das Geld ist do. Mein Vater will das gut Salomonke mit dem zu den Paal verkaufen zu de jeden, in das ganze Geld bezahlen, wenn es mir darfen. «Will ich in den Haufen gehen? Ich will dem Zar zu den Füßen fallen. Ich will sich in alles müde sein, schicker gewinnen, das alles. Er ist ein Guter, unser Batjushka, und er wird mich nicht zulassen, weil ich ihr Katharina Sacharowna schicken, meinem geliebten Weib. Sie wird dann kommen zu der Zarine, die Zarine hat sich gehen, und sie wird dem Zar beten, schärfen, wollen sie mich nicht schärfen?»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 von der Statsky-Sovjetnik nicht aufgehört zu reden zu sich. Solomon Osupovic hat sich aufgehört von seinem hohen Stuhl, in einem Rauf in einem Ruf sich gedreht über sein Kabinett, gar nicht gucken, dass ich jetzt auf den Senat. Er hat noch zugeworfen ein Wort zu ihm. Und der Prokuror weiß schon davon? Auf morgens habe ich er eingeladen, »No, ihr werdet doch mir helfen, nicht wahr, Salomon Osipowitsch? Ihr jeden weiß von allem, wie er soll sich herauszukriegen. Ihr habt den besten Kopf. Alle haben mich geschickt zu euch, nur no, zu euch. Nur no, ihr allein könnt mich herausraten. Wenn ihr Salomon Osipowitsch werdet sich nehmen darf, sagen sie, dass ihr die Sache gewonnen habt. Ihr mit euren guten jüdischen Kopf wird schon gewonnen haben, bis ihr neues Deutschland im Gesetz gewonnen habt. Und alles, was man bedarf, ist nur, wie es er euch ausdeutscht und das Gesetz. Und das wird ihr schon gewinnen. Im Protektion wollen wir euch haben. Bis zum Zar wollen wir den Grächen. Einachschenen sich wollen sie nicht wagen. Man darf nur helfen, wie es euch ausdeutscht und das Gesetz zu bekommen. Und das wird ihr schon müssen tun, Salomon Osipowitsch. Der Senator ist etwas mit Amor ruhiger geworden und eingestillter. Wie ein Kind, das sich verschuldet hat, hat sich ihm ausgedacht, als mit dem, wo er sich müde gewähnt war, ein Advokat, ist er schon damit, die sind aufgekommen. Nur Salomon Osipowitsch hat sich aufgestellt mit dem Stieb und ist geblieben eine Weile stehen, kümmert den Senator. Und nach Päuse, wie er vielleicht das oft tun in seinen Reden von den Geschworenen im Gericht, wenn er fleckte ein rausbringen, eine pathetische Phrase. Seine lange, bleiche Hand hat er aufgehalten, der Heuch hat geworfen mit seinem zerschäuberten Schöprenn-Hur zurück von seinem Leibenkopf, wie er und lieb gehörte zu hören von seiner Ferreira und sich umgerufen mit dem vollen Klang von seiner mentalen Stimme. Die erst zwiertelnde Staatskirche Sowjetinik predestatel Konstantin Ivanovich Akimov. schon 28 jore is es wie ich stehe von mein professionellen posten zu verteidigen umschuldige und verfolgte der getreue soldat ich hab gehabt ein prinzip wo hat mich begleitet durch dem ganzen weg von mein karriere wo hat mir geschafft man anerkennung bei meine freind und feind alle gerichten wissen davon alle richter alle verteidiger Ich habe keinem nicht aufgehalten, meine Stimme. Hat jetzt der Advokat aufgehalten, mit Pathos sein kann. Ich habe keinem nicht benutzt, meinen kläden jüdischen Kopf, welchen ihr, Senator, sind gewöhnt, euch freundlich zu riemen, was ich versichere euch, ich weiß, wie aufzuschätzen. Ich habe keinem nicht ausgenutzt, meine jüdischen Fähigkeiten, welche ihr hat euch bewillig zu riemen, seidennah,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 dus will ich graag noch einmal bei roecke versichern als dus vor sehr hat gesucht in dem kabinett wird verfallen während zwischen der vier dicke wand von dem kabinett und keimo wird es weiter uns gehen heißt es ihr habt puscht euch genert an der stände nicht heißt es wozu hat er das bedarf glatt es sei eus chitrigkeit wegen eus chitrigkeit wegen Nein, Senator, reik doch nicht auf. Ich habe nicht ausgenäht von euch geständen. Ich habe sich nur gewollt, zu zeigen, ob ich die Sache verteidigen kann oder nicht. Also tue ich mit allen und also habe ich euch getan mit euch. Zum Zar will ich kein Klungen sich auf euch. Er wird verstehen in euch sein. Und euch... Der Senator hat sich vergessen und gewiss nach Fäust. Der Advokat hat ihm ruhig geändert. Ich bedauere Seier, wo sie sich aufregt. Geht zum Zar. Der Zar kann alles Dinge tun. Ich gar nicht. Mit dem Wörter heute aufgeben von dem Senator der Tür vom Kabinett rufen die einseitig den Bediener. Aussi, der langt dem Vorsitzenden den Pelz. Kapitel 2 In Madames Boudoir Nachdem, wie der Advokator sich ein bisschen beruhigt von dem Besuch, hat er geheißen, ein Reinlosen zu sich dem gewähllichen Empfang. Es ist gegangen Russland in dem Kabinett von dem berühmten Advokat. A Delegatio von beabeltem Poren mit dem Geistlichen und der Spitz haben gebeten, Als der Advokat so führte sie demjenigen in der Palate für fremde Religionen, über dem, was man losse, nicht dienen, sei Gott auf seiner eigenen Städte. Jeden von der Städte, welches man plötzlich verwandelt in der Dorf, und durch den haben sie verloren, das Recht zu wohnen auf seiner Erde. Sie haben bei dem Verlosen seine Geburtsort mit Hack und Pack im Verlauf in einer Kategie. Eine jüdische Mame, die sich einzig aussehen, ist beschuldigt worden in revolutionärer Tätigkeit. Wegen dem berühmten Arbeiteraufstand in den Silbergruben im Zabakal, in welchen es sich gehandelt hat um das Leben von zähnlicher Menschen, denn im Prozess der Advokate hat geführt bei Schüttwitz mit anderen berühmten russischen Advokaten. Reiche jüdische Moskva-Sochrem weil ich habe gewollt, seine Geschäfte verwandeln in Aktionstresten, kann dieser Sohn keine Käufe, unbewegliche Gäser, große Wälder in Sibir und noch und noch. Die zwei Assistenten sind nach reinen Aräusch von seinem Kabinett, zutrücken ihm die nötigen Akten für jeden Prozess, in welchen der Advokat hat sich gemacht seine Notizen. Da haben sie ihm gebracht, die dicke Bücher, mit Bestimmungen von Senatkodexen, juridische Bücher, in welcher der Advokat ist gewesen, wie ein Ruf in den verschiedenen Stufenurern. Einer von seinen Assistenten ist gewesen, Zachary Gavrilowitsch-Mirkin, ein Sohn von einer reichen jüdischen Wahlzeuge von Zubir, welcher verlost dem traditionellen Stand von Handel von seiner Familie und sich gewidmet der Jurisprudenz. Er ist gewesen, noch ein guter jünger Mann, erst verwendet in der Universität, zu dem berühmten Advokat ist er umgekommen als so leicht, nicht zulieb seine juridischen Fähigkeiten, nur zulieb seitiges Sibis. Er hat verkehrt beim Advokat noch von seiner studentischen Jury und hat sich gerechnet, wie er bin bei, wie einer von den Bespuchen. Sein Futters größer Vermägen hat, hat einen einzigen Sinn gemacht für einen gewünschten Kandidat von dem Advokats einziger Tochter, zu welcher der junge Mann es nicht gleichgeltig gewesen ist. Er hat aber getan, seine Arbeit sei bescheiden. Ungetan ist er gegangen, noch mehr wie bescheiden. Gemäht Ohren, und dazu ist er gewähnt, einen von den reichsten Menschen von großen Russland und hat gekonnt ausgeben, große Summen, der Gesehne ständig greitgeweihfer im seinen Futhers Peterburger Kanton nur der wichtigste Assistent von dem berühmten Advokat ist gewein Jakow Schmulowitsch Weinstein er ist gekommen von jüdischen Trum er geht darum Minsk von Urme Eltern allein aufgabt sich durchgehungert sein Universität jung sehr ambitioniert und arbeitsam Der berühmte Advokat hat ihm zugenommen für seine Gehilfe über seine unterhörten, gemeinten, phänomenalen Sekunden. Das ist gewesen der Tipp von dem alten jüdischen Boki. Er legt oben auf seinen Kopf alle Bestimmungen von Senat und jeden Indien, was ihm nicht bedarf. Er legt aufsitzen in der Nacht und durchstudieren alle Materialien wo es mir nicht bedarf zu so erinnern. Also, als auf dem zweiten Tag hat er gekennter Reusweisen seinem Bekies in allem eine Überraschung. Ach, jetzt Bekies hat er euch ein er Reusgewesen scharf sein wie ein Charif. Nur sein Charif ist, ist dem berühmten Advokat winziger Gefällen gewesen für sein Bekies. Nicht ständig hat sein Charif ist gestimmt mit Ehrlichkeit. Im Gegensatz zu Zachary Kavrilowitschen hat Jakob Schmulewitsch sehr achtet gegeben auf sein äußerliches Aussehen. Er ist ständig fein gekleidet und hat er besonders achtet gegeben auf seine Manchetten. Seine Manchetten sind ständig rein, glanzendig, rundig gefallen über seine Hände und bei Wissen die Größe silberne Knähte. Er hat auch gut achtet gegeben auf sein länglich gescheuertes Schwarzbärchen aller Herzl, was es damals gewinnt, stark in der Mode, in gewissen jüdischen Kreisen. Es hat euch gesehen, als er hat sehr stolziert mit seinen assyrischen Äußerien, warum er hat alles Dinge getan, dass er dem assyrischen Äußerien seinem Aräuse bringen muss mehr beulet. Sonnenpflegen sagen, als er hat zu dem Zweck ein bisschen zugefärbt seine Bremen und Wonses. Nur das ist nicht gewinn, weil er hat das nicht bedarft. Der Mats ein ganz Poonam ist gewon bewachsen mit starke schwarze Hohl. Der jüngere Advocat hat gehabt, jeden frühmorgen a große Arbeit äußern berchen de Hohl von sein Poonam und einzuteilen sei jeden Teil in dem Ort wo seid Balangen, de Hohl von de Backen zu de Backenberg und de Hohl von de Wonses zu de Wonses und de Hohl von de Borcht zu der Borcht. Es hat alles gesehen. als die huam sich nicht gewoll zuhören zu dem advocats strengen gebot in kein hat er sei abgelass pflegen sie sich bald wieder zusammenmischen wie tropfenswasser wo es rinne sich zusammen jakob schmulewicz pflegt er jedes muesen der monen wo sei rotes und bestrafen sei mit einem kemat nudelstärdigen werchel wo er benutzte seine hu a ganzen tag wenn seine Hände, seine Neue aber nicht frei gewinnen. Er hat stark gehalten von sich, dus hat man gering gekonnt sehen in sein Ganzbenehmen und in alle seine Bewegungen. Gerät hat er mit der Wahrscheinlichkeit und mit der Süßkeit, was hat gekonnt auch ausbrengen von Geduld. Er pflegt dann sehr vorsichtig und aufgehebt mit seiner Aussprache, als er so klingen, in grammatikalisch und ohne Akzent. Dus hat er reingebracht eine Abzüge in sein Reden, wo es vielleicht den Erwärm ist. Er ist sehr stolz gewesen, wo er sich in Peterburg befindet und wo er kann in Peterburg rechnen für sein Wohnort. In ganz anderen Fällen hat er seinen Aufgehüt in seiner Sprache, doch hat er in Peterburg gerufen Peter und die Insel in Oslovo. Der Fahrer aber hat auch schon sehr getrieben durchs Spiel zwischen russischem Haar Und Geh, bis zur Lächeligkeit. Er pflegt dem Haar bei Nutzen anstatt dem Geh. Nicht bloß auf echt russische Namen, noch auch auf jüdische. Goldstein hat geheißen bei ihm Holzstein. Er pflegt damit, weil wir weisen, als er kommt von tief Ukraine. Und das hat sich er ihm ausgedacht, als er größere Jüge ist. Heute alle haben gewusst, als er ist ein Münster, wo wir kommen, die Geh ganz gut herausbringen. Mir kann ich sagen, dass Salomon Ossipowitsch, der berühmte Advokat, seine Assistenz sehr gerne gehabt hat. Das ist gewesen, er hat schon erfahren, weil er hat in ihm gesehen einen Spiegelschein von seinem eigenen Milch, von seinem Klettern auf dem Leiter von seiner Karriere. In dem Assistenz-Pustergabe hat er erkannt seine eigenen Strichen. Doch hat er in dem Gehilfe geachtet, seine Fähigkeit und seine Hassmode was hat ihm sehr viel geholfen in seiner Arbeit. Du schafft eingestellt zwischen sei korrekte und respektvolle Beteiligen, hot weit vom freundliche welge beide haben ganz gut gefiel. Warum der Assistent hot sich selbstverständlich gehalten ach fachfähige und passige zu vernehmen die Position von dem berühmten Anwalt von Salomon aus Pozrichalyn. No es sich gewesen, da ein finsterer Masel geboren zu werden in Russland in der finstere Zeit, wenn als je hat er nicht gekannt Werner geschworen, er hat gemusst sein zu geschrieben als Helfer zu einem älteren Advokat, weil er hat in einer glückliche Zeit erreich gekriegt das Recht zu praktizieren. Wie tut mit noch einem Pank? hat der Advokat gebeten seine zwei Assistenten Saisonter bleiben mit ihm zum Mittag. Jakob Schmulewitsch hat sich gemacht ständig aufgesucht. Ständig hat er kein Zeit nicht gehabt. Na dusmo hat der Advokat gewiß mit Busim zu nehmen. Mir will hum beim Tisch Aron Jakob Lewidtschn von dem Moskwa Teisachen und die Goldsteine von Baku, welche wollten gewordt als der Gehilfe zu sein Unwesend. Für reiche Menschen hat er Gehilfe gehabt als Schwachkeit und kein Sach ist bei ihm nicht gewähnt wichtiger, wie zu gewinnen sich in einer Gesellschaft von reichen Leuten, welche er hat kein Mönch verfehlt zu besuchen, wenn es sich nur eine Gelegenheit gemacht hat. Oh, Salomon Osupowitsch, ich bin nicht ungetan, wie es passt, hat sich der Gehilfe gequenkelt. Das ist gar nicht gewähnt, Ich nehme es auf sich. Aber einer der Advokate hat verlassen sein Kabinett, hat er noch aufgenommen dem Student von juridischer Fakultät, Oscher Silberstein, sein Sohns Lehrer, und er hat aufgenommen dem wechentlichen Bericht wegen seinem Sohns Progress und Lernen in Mathematik und beständig wegen der knappen Verbesserung. Der Advokate hat nicht gekonnt verstanden, von wann er es nimmt sich als sein einziger Sinn, soll er ausweisen als so wenig Interesse in der Limudin. Der Advokat kommt von einem Spruch von Leuten guter Kepp und wie jeder gewöhnliche Mensch in solchen Fällen hat er gesucht die Ursache von seiner Südhinterstelligkeit und Lernen in seiner Weibszeit. Aha, die Grimbergs hat er sich gebracht. Der Pfarrer aber in russischer Geschichte Überhäupte russische Komposition zeigt er größer Fortschritt. In alles, was hat nicht gehabt zu tun mit Scharfkeit von Seichu, nur mit Gefühle, hat er so nach raus gewissen Fähigkeiten. Der Advokat hat sich sehr gewundert wegen dem. Das ist alles schuldig der Sport, hat er Studenten zugelagt. Die neue Mode, sein ganzer Gedanke ist abgegeben dem Footballer, Zum Matches, linke Teuermann, rechte Teuermann und noch andere Sachen. Also es ist gewähnt, der Match in Zirk zwischen dem russischen und dem englischen Champion hat man keine Lektion nicht gemacht. Mir, in unserer Zeit, haben davon nichts gewusst, hat der Student gesagt zum Advokat. Der Advokat hat gemusst schmeicheln beim Wort mir und war ruhig dem Student. Sport is nisch schlecht, aber als da sei mit am Moses, wuss si vil is nisch guet. Ich will reden mit Meschen. Nur mir wartet uns beim Tisch Olga Merlovna is schon a wadd ungeduldig, hat der Advokat genommen dem jungen Studenten Dornorm in a angeführt ihm durch dem Salon in der weiter die Zimmern von der Groyser Wohnung. Der Speisesaal is gelegen in zweiten Flügel von Haus in die eigentlichen Wohnzimmern von dem Advokat, welche seine Gewehen abgeteilt von den Empfangzimmern und die Kabinetten von den Reushelfers durch einen langen Korridor. Die Wohnzimmern haben euch gehört, besondere Treppe und einen besonderen Reingang von Gas und haben sich mit Gurnisch zusammengemischt mit den Arbeitszimmern von dem Advokat. Heimische Menschen sind gegangen durch die Treppe von den Wohnzimmern, Die Wohnzimmerin sind bestanden von den Schluftzimmern, seien Weibs und seien Tochters Boudoir, seien Söhns Arbeitszimmer, die Zimmern von der Dienerschaft und das größte Esszimmer, wo es gewähnt als Schwesterzimmer von Salon mit den vier größten Fenstern, Räuste der Gass und ist gelegen in dem extremen Winkel von dem anderen Fliegel von Hoyes. In seinem Weibsbruder, wo es gewesen war, ein Schwesterzimmer von seinem Kabinett, hat er schon gefühlt in der heimischen Versammlung, wartend auf ihn mit Mittag. Der Mittag, zulieb dem Advokat zu größer Praktik und späten Empfang, hat nicht gekonnt sein Fest, was stimmt in einer gewissen Schule. Es ist ständig ein Räuschen spät, wo es aufgeregt hat, die Dienerschaft und Jens. Und jene Mitglieder von der Spruche, wo schon sich nehm oben geklebt zu gernen Theater, worm der Advokat hot se ihr Macbeth gewähl auf dem, als beim Umtaisen son allen Mitglieder von der Spruche schon neu versammeln sich beim Tisch, wie es vierter beleiten und er hot Feind gehabt in bsondere Mulzeiten. Der Advokat bi allgemein er lovne haben Liebkart zu sehen beim Mittag die bessere Gesellschaft von dem Kreis von sehr Bekannten. Zudem pflegen ständig bei dem Ufentesten bei Solomon Ossipowitsch vorkömmend kleine Versammlungen. In seinem Fräuss-Boudoir wurde es gewähnt eingeordnet in dem weiberischen, heimertigen Stil von Louis XVI. zusammengemischt wie jedes Häuschen in Päderburg mit schlechten russischen Empirien und beleuchten mit modernen österlischen Beleuchtungen, wo sie damals zulieb mehr Kreuz Theateraffekten gewöhnt, sehr modern in Petterburger Salonen. Wo der Advokat schon gefühlt in einer größeren Gesellschaft. Er sind gewöhnt, die ständig gegessen, sein Weibs gegessen, und einige, wo sie nicht gewöhnt, geladen zu messen, zuliebte Versammlungen, wo sie umgesorgt vorkommen, noch nässen in Advokatshäusen. zum Zen Vibes Guest ist gewei selbstverständlich Naum Grigorovich Rosamin, der mit den stib Menschen haben geriefen mit dem einfachen Lumen Dränglende. Naum Grigorovich hat sehr gären kokettiert mit seinem Englisch und mit Ausdink wo stammt von England. Er ist ständig gegangen und zu Leute englischer Mode in breite Häusern gut geschnittene Katavels mit reiche elegante krawatten seine finger in sein krawatte seine gewand beleuchtet mit modne österreichische zierungsstücke wie bei alte babes er hat getrunken fingerl gemacht wie broschen in auf sein krawatte haben sich schlänkel drei modne schlankringen mit gelle augen selbstverständlich als der rein gelände als gewein einer von der erste wo sagt mit peterburg die godevances er ist schon nicht gewein ein junger mensch noch er hat sich gehalten sehr bucherisch naam grigorovic ist gewein olga michalovnas ein weiter kurif a kuzen tia psandsch fut hat keiner auf richtig nicht gewusst jedenfalls er ist gewein der große pereira von olga michalovna und in bekannten kreisen hat miten grifen olga michalovnas schulden Also wie Naum Grigorowitsch hat ständig Zeit gehabt, er ist gewesen als üben berühmten Teilseucher in Moskwe. Und Salomon Osipowitsch ist gewesen ständig beschäftigt und vernommen in seinen Akten, hat sich er der Engländer viel mehr gefunden in der Gesellschaft von Olga Michalowna wie ihr eigener Mann. Mit ihm vielleicht zu oft ausfuhren, zu Ausstellungen, äh, zu Gewettgejagungen, im Theater, im Nachtfluggen. na am erst vielleicht der herumführen olga mir erlaubner in antiken geschäften er bdu a und er bei heut das ganze haus von selman und aspopovic haben getrugenspuren von dem englands feinen geschmack in antikenkenschaft nahm gregovic ist gewesen a größere liebe von altertümlichkeiten in hat sich gehalten vor großem kenner in die sachen er hat jeden tog entdeckt a nay meisterwerk in de antike kleiden vom peperborg und wenn er flei kümmen zu orgemer lovne und kümme flei der teigler hat er jeden smol mitgebracht rembrand avandijk a rubins du smol is es gebain a bosche a richtike bosche wo ze er hat entdeckt in der kleinen antike welb auf wasneszynski Wie ständig in solchen Gesellschaften verschleppt sich euch ein einziger Gäu oder Gäu, meistens an Urme. Das war die Verruhung der Gräften Safaha, Maria Nikolaevna. Das war eine Dame, eine halbpolische und eine halbrussische, eine alte, intime Freundin von Olga Mikhailovna. Von wann es stammt die Freundschaft, hat man kein Mensch gewusst. Es wird geheißen, alte Greifen Marienne Kolajewna ist a scho frendin von Olga Michailowna. Gegangen in ein Institut, das sei in Schuld in Kharkov, der Greifen auf Gassenega mit der Peterburger, wo sie Olga Michailowna gefindt sich. Dort haben sie sich getroffen und danach sei Freundschaft. Hochster Advokat od Keimonisch gekonnt er gein, wohin der Graf Ihr Mann ist auch hingekommen. Zu er ist verfallen geworden, keine Märkte, keine Alaska, die teilhaben gesucht. Oder er ist gestorben oder geschossen geworden durch ein Zufall und Gejag, wie sie ihr erzählt. Übrigens hat der Advokat keine Zeit nicht gehabt, sich viel aufzugeben mit seinen Freunden. Er hat nur gewusst, dass die Gräfen in der Nureme und dass Olga Michalowna stützt sind. Baldig otskel besitzt gewinnend den Prozess, wo sie fehlt wegen dem maltyrische große Dieter aus Berlin. Die Greifen quatscht der einzige nicht jedesamt Mitglied in der Gesellschaft ist gewesen mehr jedes wie Olga Michailovna oder wie andere jüdische Frauen in ihrer Gesellschaft. Die Greifen hat sich interessiert mit jüdischen jungen ein gewiß vernauft denkt, was es gibt vor bei jedem. Sie hat gerade wegen der jüdischen Lage und wegen aller Indiöne, wo es ihre Namen gibt in Russland mit der Saat feiern und brennen und herausgewiesen er zu sein ein er sehr Interesse, wie sie wollte allein gewinnen als jüdische Tochter. Sie hat auch viele gehabt eine gewisse Bekanntschaft mit jüdischen Menuhigem und eine gewisse jüdische Weltler, wo es alle mich überrascht hat. Sie hat sich eingeschafft, wie sie hat gesagt hat mit ihr will darum gehen mit jedem in ihrem Mamms gehte welchen haben sich gefundene hart von dem jüdischen Jeschöfen Russland in Berlin die beide der Engländer und die Gräfen seine gewöhn von die Stände gegästen Olga Michaladenas Boudoir von den zufällige Gäst wo haben sich gefunden Heinzometik ist gewesen einer von der Bruder Goldstein von der Berinte Bakour Naftkwal Boris Chaimowitsch Goldstein und einer von Rasminows, dem Engländer Sarkozyn von der größten Moskwa-Teishochemen, Rasminow. Und wir ständig in der Gesellschaft der ständig gut gesehenen und gut beliebten und damit willkommenen David Mosajewitsch Landon. Die Männer haben sich häufig gestellt, wenn der Advokat es hereingekommen hat, halbendig unter Nurem, dem Student, welchen er hat geschrebt über die vielen Korridoren und Saalen, was er umgeführt von seinen Appartementen zu der Weibs, mit den zwei Assistenten hinter ihm. Olga Michalowna hat ihn begrißt mit der Schmeichelle, mit einem von ihren gutverhundten Schmeichelach, wo sie hat gekonnt, der Rollsprengen mehr mit ihren lebendigen Eugen Eider von ihrem All. »Nicht, Teierer«, hat sie ihn gefragt. »Nein, aber mir hat man gelöst, hat sie lange warten. Ihr müsst alle sein hungrig.« »Ich habe es schon erklärt. Akimov, Senator Akimov, hat ihr heim zu viel Zeit zu genommen«, hat sie ein Freude gesagt. »Besser gewesen, mit meinen Dialogs zu vernehmen, wenn ihr Salomon Ossipowitsch von besserer Hand zugelegt zu meinen Jerusalem«, Oder er hat Leise gegeben, Eidera sah, Unterschriften Töscher zu helfen, hat sich umgerieben gegräbt. Alle haben schon hart gelesen in die Ufenseite gehen, wegen Akimovs falscher Unterschrift. Ich muss aufmerksam machen, ausdrücklich aufmerksam machen, als Akimovs Besuch bei mir steht nicht in keinem Zusammenhang mit seinem Prozess. Hat der Advokat gesagt, streng. Alle haben gewusst, dass die meisten tun Verkehr und alle sind stolz gewesen auf den Advokat, wo Sakimov hat gesucht bei ihm Schutz und euch auf dem Advokatskategorischen Erklärung. Um gerade aufzuwenden das Gespräch, hat der Advokat sich gewohnt zum Engländer. Und was hat ihr heute am Weg, nach dem Grieberowitsch, ein Rembrandt zu einem Weg? Das hat der Advokat gesucht mit der bitterlichen Schmeichel und es warten die Komponenten oder sich gewendet zu dem gut gesehnen David Mosajewitsch. Angenehm macht es zu sehen. Wir sammeln schon etwas Neues, also wir seht ihr. Als euch lebt, unneu ist, wird ihr doch nicht vergehen, ein Freund eier angenehmer Besuch. Was? Habt ihr getroffen? Eine Kleinigkeit hat geschmeichelt David Mosajewitsch. welche gewesen der Kochlew vom ganz Peterburg. Tainsach ist nisch getun geworen ohne ihm in jüdischen Peterburg. A kleine Geyt no wegen welchen mir bellen sich mit euch tuch reden no genießen. Boris Khaimowitsch und der geehrte Aron Jakowlewitsch, mir alle drei hoben a kleinen in ihm hat er gut gesehen auf David Mosajewitsch, gewissen auf den Machtseucher und auf den Teilseucher, welcher haben beide zugeschüttelt mit dem Kopf. Der Advokat hat gemüßt schmeicheln, zusendig seine Rachmanis Peineme. Er hat schon verstanden, als David Mosajewitsch will er rauskriegen von seinem Geld für einen von seinen wichtigen Zwecken und zu dem hat er sie gebracht zu ihm. Seid beide... Hamtakazoy az gek mit treurige peineme wie heiner pater schrete überhaupt der teischaufer arm jakob bleibt der nacht zeure bau erscheint mal wiech a harde a beina big gebäude a holche mit anaizem mebeln och karakter hat no zugeschmeichel zu dein ensagen sie mir gute zein als selber zopfschlossen mit anaizenem schloß und das schloß vom schloß ist beina lining kassenet Als ich will wählen, will ich geben. Und als ich will nicht wählen, will ich nicht geben, hatte ich gedacht zu hören von seinen Schmeichern. Verkehrter Teilzeuger Aaron Jakoblewitsch hat zugehießt, nur das Hustenseins ist nicht gewähnt, aber darf nicht hüßt, nur ein vergelieb hüßt. Das ist gewähnt, dass sich ein modernes Päschchen trägt, der nur getötet sich allein gepäschte, zuhüßendig. Das hüßten, Es ist nicht gekommen von seinem Kehl oder von seinen Lungen, nur es hat sich er gedacht, als es kommt von seinem Bäuer. Sein dicker Bäuer hat sich zugetreißelt und es hat ausgesehen, als er mit der Nugget, wo sich nicht gewollt weit tun, wenn er hieß, glättendig glätten dabei mit seiner weichen, heißen, fleischigen Händen, seinem seidenen West. Nobald ist die ganze Aufmerksamkeit von Advokaten ungewöhnlich geworden und dem, wo sie so dritter hört, nie nötig ist die Stimme von der Beid. Meine sehrheit, und sie haben verhüngern, sie wusste, und bald hat sie bei Wissen ein schwarz gekreiselter Kopf wo, zu gossen in hünderter Locken, lockerlach, sie sah rein mit Impid und ihr mittels Wudar noch ist ein Weile stein geblieben de lebt der unwesen hat in asorif die menschen aber naoer permanent verhaftig mit neu als die menschen denn bekamte hot mit beider hand geteilt hand und rechts links und rufen sich sei beim eigenen und fötters nome mit der mol hot die allem in ibergelost und zugelost und zum fötter und zugschmet sich zu ihm mit ihr leichter seidener Figur, auch ungenümmenehm mit ihr leichten, langen Ohrens, wie zwei weiße Hälse von Schwanen, und mit ihr kleinen Pohnen, wo sie es bestanden nur von Augen mit Steuern, hat sie sich eingegroben in sein Boot, küschen die Kim leidenschaftlich. Du bist nicht kein guter Papinker, du lässt alle meinen Verhungern. Hast du nicht gekonnt, einen Jüden im Freira wegschicken zum Teufel mit seines Braves? Mit allen, die es gemitten, kann ich sicher mehr zu geben, noch nichts mit dem einen, hat der Advokat geglädt, die gelockte Huf und seine Tochter. Nun, wie ist ihr gegangen, mein kleiner Antisemitchen? Gehört zu Teil hat Sophie Arkadiebner mit ihrem Graf Zaborow, hat sie eingeräumt den Futter in Neuerrhein. Und ich war, dass ich auf den Entfernen hat sie immer genau gelausnet und gesucht sie da mitten. Weil pir meint, man sich verwanden bis er Beneschap wird zurückkrampeln, hat er atos. Ich habe noch kein Anloben. Ich geh pon und sie ist zu gelaufen an stark zu Zaharik, aber lovich zu dem dichten Narzissten Jacek Smolewicz, weil er die ganze Zeit gestanden meinte statik in einem Winkel. und gehabt groß der Herrschaft von der Gedölem mit welcher er gehabte eire zu sein bekam. Jrten der Anwalt der Rechtshelfer gehabt unter Nuren. Er ist sehr reit geworden. Mametska, wir haben noch. Der ist so hungrig, der soll gleich noch mir hat sie geschleppt dem sich bei Covid haltenden Jakob Schmulewichen. So hat sich gedacht, Gott, die Schleppe die Kädel macht er Tell von seiner ganzer Wahrscheinlichkeit. Kapitel 3 Beim Tisch Beim Tisch hat schon der Advokat gefunden, seinen Sohn Nisha, welcher ist gewählend 18 Jahre alt und hat verwendet das letzte Jahr Gymnasium. Der Advokat hat noch Zeit gehabt, zu schenken seinen Sohn einen viel bedeutenden Blick, einen nicht vermerkten von seinen Gästen, aber welchen Sein Sohn hat richtig ausgeteilt. Der verscholtener Student ist schon gewinn beim Futter mit seinem Rapport wegen meiner letzten Zensur. Hat mich schon getracht. Aber merkwürdig weiß, hat der Advokat gewiss früher ausmelden Sein Sohns Endverblick. Es ist gelegen, ein Keuch in die blöhe, klare Augen von dem jünglichen jungen Mann. Eine Stärke, der Rhys geleigen in der Schwachkatten sei etwas magnetisches ist geleigen seiner österrlische bläue ohrigen welche keiner von dem Spruch hat nicht besessen in Notgemuß verwandern zu ihm von etwas nun bekannten und weiten mittelig von der Familie wo so wann es gelebt in einem andern Dorf unter andere umständen und in einem andern Ort und von welchem der junger Mann hat zeige jahren Der Mittel ist gewesen richtig Petterburger Mittag. Es der breiten großen Tisch, wenn fort benomm ich die ganze Länge von dem umheimlich großen Zimmer aufwältnert dann gewesen ungestellte unschöne Porzellan, Silber und weiße Tücher in jede smol zu gedrücken gewogen aneinander mahu. Urner Schier, Zarkuskis, verschiedene geräucherte Fischen, schwere Brotens, verschiedene Soßen und Grinsen. Durch Gespräch auf dem Tisch, wie ständig in Russland, in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit, hat sich gedreht wegen Jürgen, wegen Russland, wegen Gravoluzzi. Wenn er seitiger, wo es keine Verhältnisse, wo sich zugehört zum Gespräch, wo es wertgeführt wird beim Tisch, wurde gemeint, als er gefühlt sich in einer patriotischen russischen Gesellschaft, nicht in einer Gesellschaft von verfolgten Jägen. Es wird der Mund Russland als Feind von Österreich im Zusammenhang mit der Inspiration von Sie, Österreich, der weckt bei den kleinen Nationen, bei den Polakern und bei den Roteiner, für eigene nationale Ambitionen zu bunten Wink gegen Russland. Was anbetrefft die Polacken, wollten sie geschenken. Russland hat gar nicht von Polen, auch aus Töres. Verkehrt, Polen wird reich auf den Geschmack von dem größten russischen Markt, für welchen sie Arbeiter aus Töres. Und ohne uns wollte sie kein Töcknis gekonnt existieren, hat Werber merkt beim Tisch. Nicht kein Eilert unsere, mit den Hitlern wollen wir sie verwarfen. hat übergeheßt der Teilsäure Arjen Jakoblewitsch das bekannte russische Wort, scheutende Gesicht, wie es weiß Deutsch, auszutrachten, etwas originelles, und wahrscheinlich verzehrt ein bisschen von eingedrückten Stückel Semmel in den weißen Geschmacken Fischmayonnaise, welches hat ihm sehr geschmeckt. Und verwusst nicht, ich sehe nicht ein verwusser Nation, soll sich nicht können überreißen von einem anderen Land, wenn sie wild ist. Und wir Jäden müssen auf Warte dazu streben. Hat sich also, wie die Gewohnheit ist gewohnt in Russland, genommen der Student Usher Jefimowitsch lesend sein Lektion. Nur no, der Advokat hat ihn übergerissen mit seiner Autoritätsstimme, weil er hat geklingelt wie ein Psyk-Din von einem Richter. You have reached the end of disk 1. Please go on to disk 2.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 Also wird Herrn noch reddende gebirge seid as er gut und hab da kuk auf in ser webseite auf www.jedesbookcenter.org www.jedesbookcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönem dank fahren zu herrn sich you've been listening to another of our reddende gebirge jedes talking books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 for reddende gebächer am isaiah scheffe i scheinem dank thanks for listening